Oh uh -huh. Sëremu alikum të ndëruar të rishikues, mirëse tako e mizbashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Son të mene në studia, është Hoxha Joni ndëruar Alaudin Abazi. Hoxhë sëremu alikum e mirëse erdhë. Aleikum, selam, mirëse i gje. Ater po filloj me pyetjen e pari, cila në rritë nga një të rishikues e që ju pyet, kështu. Thotë para disa diteve me ka ardhës i dhurat një se gjadën e cilën unë po falem, thotë, nga një personi afertë. A i sigurisht të të nuk e ka vrejt, por unë gjatë kohë se namazit kure bëj, e shosë e janë disa formën e formë të kryqit të figuruara në këtë se gjatë. Dhe të të të kanë gjuna po jo, në që fëse u në falemë në të, duhet a ndraja po jo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi, rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wal a uduana illa ala të al zalimin, o salatu, o salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi, o sahbihi e gjba'in. Allahu na larsuar lavdrojm i dërgojm selavat edhe selam pe pyqëmberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në asnjë formë do thotë ai ai namazi i cili është fal para kësaj kohe nuk ka të këçë dhe nuk ka nevojë do thotë të të përsëritet. Po gjithashtu edhe edhe them, do thotë, përdorimi i kësaj se gjade në këtë, në manë pasi që e këni kuptuar këtë, nuk më ndoj se ka të keqe për faktin se e, tash në, mund themi në shumë objekte, apo në shumë vizatime, në shumë se gjade që mund të i posejdojmë në përshtepi tona, e, mund të këndë, do thotë, forma që në në kuptohet kryqi, e, por kjo nuk do thotë se neve duhet të i largojmë ato apo të i, i menjanojmë përgjësi për faktin se tash shumë prej gjërave kanë do të thotë at formë do thotë janë do të thotë në formë të të plusit apo në formë të kryqit shumë objekte dhe kjo nuk duhet neveri që të na zbrapse dhe të themi se këto këto gjëra duhet të refuzohen nëse në kryqi nuk është i qartë dhe nuk duket do thotë shumë qartë se është për qëllim do thotë kryqi i cili në e madhrojn do thotë të kriteret Atare nuk ka nevojë do të thotë që at, ajo si gjate apo diçka do thotë e kthill do thotë me një not edhe të largojmë. Nëse vetëm është dukja si kryq dhe nuk ka simbol do thotë direkt i krister. Sikur që është e qartë si duket kryqi do thotë ajo forma e poshme është më e gjatë. Pastaj zbukurimi duket do thotë se është thotë kryq i qartë, atare nuk kemi nevojë do thotë ti me një not. Zoti i di më së miri. Mirë, Hoxha, Allah ju shpurglif të shpye tja radhës nga një tëllë shkuet se tjetër. Ndesha të pështë, thotë të rrëthë të qështje se alejot apo jo. Me ere, thotë, kanë folë me një vajzë në përmjet internetet dhe pas një kolë, hamdullu la, thotë, kemi ndërprir kontaktin pasi si Allah nuk është t'i knaqur me ATV për tani thot pas kësaj jemi marrëvesh që inshallah pas një kohe të caktuar thotun t'ia dërgojmë fletë për ta kërkuar për fejes këtë vajzë. Thotë jam në dilem tash nëse është e lejuar kjo apo jo, pasi ndoshta edhe vetë bashkimi jon do të ishte në kundërshtim me dispozitat islame. Fillimisht do thot e përgëzoj kët shikues për kët veprim, për arsye se ka ka ndërmarrë do thot një hap të mirë për faktin se kemi përmend disa herë se çdo bashkim i cili ndodh e duke duke hidhur Allahun e Madhërishtum atëherë nuk mundet me qenë edhe bashkim do thot i bërëçesëm edhe në cilin ka hajër. Prandaj veprimi i cili ne keni bë me një fjalë do thot ndërprerja e kontaktit është do thot një veprim i qelluar dhe ju përgëzojmë losim Allahun e Madhërishtum me ju me ju shpërblyj do thot për kët hap. Kurse ajo pse ju do thot fillimisht apo keni bën një lloj nëse mund ta quaj marrveshje apo një lloj dakordimi që ju asaj të dërgoni do thotë mësitë nuk ka të keçen kët për faktin madje është e qelluar që ndoshta është drejt edhe në bazë të traditave dhe zakoneve tek ne që para se të dërgohen mësitët është mirë që njeriu në një formë apo e, edhe indirekt, indirekt do thotë të kuptoj se a, a ka interes do thotë nga ajo vajzë që të të martohet për faktin që mos tfuten do thotë në ato e, veprimet dërgimit të psitit e marrja përgjessë e kështu me radh, nëse është e qartë se nuk ka interes do thotë që që të martohat. Kështu që ju çfarë keni vepruar do thotë keni marr parafillësisht do thotë këtë mendim, edhe ajo që u kisha sugjeruar tani do thotë të vazhdonin do thotë me ato hapat çarta konkrete që janë do thot, të thotë e nhurë tek ne që të dërgonim mësitin do thot, të thotë tek ajo familje dhe nëse Allahu ka caktuar dhe është hajër do të thotë ai bashkimi juaj të ndodh. Allahu e di më së miri. Mir hoxha Allahu shpërbleft për të rralla s'kjo. Desha të di thotë se a prishet abdesi me injekcion apo jo? Marrja e injekcionit duke qenë me abdes është do të thotë çështje është e lumë tek dietarët bashkohor, e bashkohorë ë dhe kanë dhe e drejta është që nëse marrëm injekcion duke qenë do thotë me abdes ajo nuk prishet. Abdesi do thotë nuk prishet për faktin se nuk ndodmë një ndonjë veprim nga ato gjëra të cilat njohura të cilat e, e shkaktojnë prishjen e abdesit. Mund të jetë do thotë problematike çështja se gjatë marrjes së injekcionit do thotë mund të rrjedh pak gjak por ajo ai jack i cili rrjedh është shumë pak dhe shumica edhe pse disa prej ulemave posaçërisht ulemat dietarë me dhëvjit hanefi janë më më strikt në çështjen e rrjedhjes së gjakut se a e prish abdesin apo jo megjithatë te, edhe tek ata do thotë është sqarimi se nëse rrjedhja është shumë e vogël do thotë shumë pak atëherë nuk shkakton prishjen e abdesit prandaj themi edhe një herë se e drejta është duke i pas parasu shtjelimet e, e fukahave bashkohor, se e, marja e neksionit duke qenë me abdes, nuk e prish abdesin. Zote i dimës miri. Mirë hoxë Allah, ju shpërblif, për e tjera dhe së shkjo, thot një të le shikuas, alejo të hymë në vend e kupijet alkoholi, pasi shumica në përgjesti shumë prej kafiderive, ku unë frekuentoj, thotë në qytetën tim, por si që është edhe fakt në tërë Kosovën, thua e se ka në alkohol. Ashtë respektivisht e ndaluar hyrja në vend e kupijet alkoholi, apo në mund të hymë në një vend ku ka alkohol, e që në faktikisht e mëse përdojrim atë. E shohim dhe thëtë kur Allah i madrë shumë fletë për, për ndalesen e pires e alkoholit në, në ajetin në cilin vjen dhe thëtë kjo ndales, Allah i gjelle o ala thëtë fejtë të një buhë, dhe thëtë kur urdhëran, do të të të ndalesen, nuk urdhëran, do të të të me, me, me shprejhjen mosepini atë, mirë po ka arru me shprejhjen fejtë të një bu, që në përkëthim, do të të largoju një asaj. E largimi këtu në në në kuptan, largim pirja, largim përdorimit, largimi shërbimit, po gjithashtu edhe largimi në kuptimin e prezentimin, do të të të në për ato vende ku pihet alkoholi. Pra ndaj në, në parim, e, është e domozd do se alkoholit, gjithashtu të ndalej vetën edhe të prezentoj në ato ndaja, në ato tubime, në ato me gjlise, po dhe në ato kafiteri edhe, edhe restoranta ku shërbehet shumë lirë alkoholi dhe pinë dhe të të njerëzit. Dhe të të këtë duhet me pas parasysh besimtare dhe duhet të të të ndëtëj dhe të, të aplikaj vazhdimishtë. Pegaveri sallallahu alesem, ajo që ka është ma e domozoshme, në tërkët është ajo që farë vërtetohet një hadith nga pegaveri, Lavdrimi dhe Pasha Qoshtin një bi të, ku thot se Malkimi Allahut qoshtë një atë njëri i cili qëndronë në të njëjtën tavolinë ku shërbehet e, alkoholi. Pra kjo është do thot ajo ndalesa ma e dhe rrit përrejt besimtari në asnjë formë nuk i lejohet të të, të qëndrojnë në të njëjtin sofër, në të njëjtin tavolin ku ai nuk e pinë do thotë alkoolin, po dikush tjetër do thotë e shëbën edhe e pin atë. Prandaj kët duhet ta ta refuzoj në të gjitha format për faktin se e ka plan mallkimi, i cili të cilin e ka përmend pejgamberi lavdrimin dhe pasca çofshin mbi të. ë në këtë do thotë nuk hyn direkt edhe çndrimi në ato ambiente ku pihet alkooli, mirë po e përmenda pak më herët domethënien e ajetit që neve duhet t'i largohemi edhe këtyre vendeve. Megjithatë, duke e, ulemat do thotë kur flasin dietarë të bashkëqorë, edhe edhe në të kaluarën, kur flasin për çështjen e disa harameve, cilat janë përhapën pa mas në për, në shoqëri, do thotë në cilat në cilat jetojnë muslimanë, sikurse është veshja do thotë në nëpër rrugë apo edhe shërbimi alkoolit në për në për dyqane, në për e, restorane, në për çdo vend ku shkojmë, me një formë apo tjetër, ndoshta besimtari ballovaçët me vështërsi që tu largohet këtyre harameve, atëherë themi në në këto rrethana, ndoshta në për ato vende ku nuk ka mundësi besimtarit të gjejnë ndonjë alternativë ku të mund të hajë ushqim, do thotë, duke mos pas shërbim do thotë alkoolit Atere, ndoshta, themi se në këto raste i lejohet, jonë kuptimin se e ka të lejum e, tërsisht, mirë po përshkak të thëtë se disa domës dëshmëri, dë thëtë i bëjnë dë thëtë disa, disa gjirat të, le, të ndaluara, dë thëtë që i lejohet besima, besimtarit i te i kaloj ato. Pra ndaj, themi nëse, nëse besimtari që ndronë në për ato restorante në cilat shërbet alkoholi, jonë në tryezën ku aji hanë, dhe këtë e bon përshkak se nuk ka ndë një alternativë ku mund të hajë ushqim, dhe thët, ku nuk ka alkohol, atërë themi i lejohet vetëm në atë, në atë sasin ku ajë, dhe thët, të, të ngërëj atë ushqim, apo të api atë, atë pije që e pin, edhe të del nga e vend, jo të gjejë rehatin, për arsujë se pa dyshim atë vende janë vende ku hidhrohet Allah i madrër shumë me mëkatet cilat veprohen. Pra da i në këto rase lejohet. Me gjitha te unë prapë duha të theksoj edhe këtë që është e nevojshme, dhe th të kemë, dhe thët, parim ne muslimant praktikues, ajo është fakti se në gjdo qytet fatmirësisht, e, apo të themi në shumicën e qyteteve, po sa që është Kosovës, kemi disa, disa restorante, edhe disa ambiente, dhe thët, qofshin edhe kafiteri, në cilat fatmirësisht nuk servohet alkoholi. Pra ndaj, neve si muslimant duhet tjetë synimi jon që ti frekuentojmë, dhe thët, të to vende, që me antët të cilat neve dhe thët, të realizojmë disa objektive a i më thelbësori është do të të e, e praktikojmë urdhren e Allahotë madrëshëm apo ndalesen e pejga merës Allahotë madrëshëm që largohem nga të ambjente ku servohet, do të të alkoholi. Po në anën tjetër edhe realizojmë objektivin se i bëjmë, do të të të njerës cilët përhirë të Zotit i, i kanë largohu përdorimit të alkoholit në ambjente të tyre që neve të, të tjemë mushterin të regull të, të këtyre njerësve edhe të të të të të të të të të të Munsojmë, do a mundsojmë do të thotë që ata të fitojnë edhe më hallall për shkak të thotë se synimi i tyre ka qenë i pastër dhe i lir dhe me anë të kësaj praktike neve realizojmë do të thotë që që edhe njerëz sier si ndoshta dyshojnë nëse neve largojmë alkoolin ka mundësi që mos mos na vinë mishterin do të thotë që ata të bindin se padyshim do të keni mishterin nëse ju jeni nga ata të cilët e, e zbatojnë ndalesat apo i largohen ndalesave të Allahut të Madhresh. Zoti i dhe mësimi Po xhallahu ju shpërbleft, asht pyetja e radhës që na vjen nga një të rishikues nga Tirana. Fillimisht na përshëndet me assalamu aleikum dhe thotë ekziston një thënie në për libra, mos pajtimi në nimetin tim është më shirr. Su ju të thotë që ndoshta hadithi duhet jetën e libra të vjetër, të hadithë që nuk na kanë thënë ose nuk na kanë arritur neve, ndërsa disa të tjera kanë mohuar këtë, tanë cila është esakt në këtë çështje thot Allah ju shpërbleft me xhenet. Po është një them një hadith që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka thënë al khilafu ummati rahma mospaitimi i ummetit tim është mëshirë për ta. Edhe ky kjo, kjo thënie do thotë vërtetohet apo tregohet përcjellat si hadith nga disa dietarë por e saktë është se ky hadith nuk ka zinxhir transmetuesish të saktë dhe vlerësimi i këtij hadithi nga do thot dietarët e hadithit është të thot se vlerësosi hadith i i pasaktë do thot hadith i dobët dhe nuk është e drejtë do thot të mbështetemi në të nuk ka do thot ndonjë ndonjë argument apo ndonjë diçka do thot e e e e qartë nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem ç'i të vërtetot se ka qenë thënje e ti. Por ajo, dëmëhon, mund të këtë qenë, do thëtë, thënje e djetarve që se të kanarë me votë. Mirë po, disa djetarë, ndërta edhe këj djetarët e sënë e përmen, këj shikues e, imam sujuti, do thëtë, është njën nga djetarët e, e njohër, do thëtë, hadithit, kur fletë për këtë hadith, a i sikur se thëtë se ky kjo, kjo thënia mund të ketë cin fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirë po me kalimin e kohës ka ndodhur se ti ti humbet do thotë zinxhiri transmetuesve dhe mos na përcillet neve ky kjo, kjo thënia do thotë i drejtë për drejtë do thotë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu që si janë na janë përcjell hadithet e shumta të sakta e, me zinxhir transmetues të bazuar dhe të qartë ai do thotë e, e ngrin do thotë këtë kët dyshim dhe sikurse dëshirojnë do thotë ta ta ta vërtetoj se kjo mund të keqsin fjalë pejgamberes sallallahu alaihi dhe sellem, mirëpo neve nuk na ka ardhur të thotë si në këtë formë. Dhe këtë thënie të Imam Sujutit shumë dietarët e kanë mohu dhe madje e kanë çortu do thotë për këtë formë do thotë të shpjegimit të këtij hadithit për faktin se kanë thënë se ky hadith apo hadithet e pejgamberes sallallahu alaihi dhe sellem, të cilat janë përcjellur janë përcjellur do thotë në formë zinxhirësh të transmetuara të sakta dhe ë gjizdo hadith i cili nuk e përmban zinxhirin atëherë ne ve nuk kemi të drejt ta konsiderojmë se është hadith dhe ta vërtetojmë se, se është hadith për arsye se uh, thelbi i, i ruajtjes së fjalës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është do thotë zinxhiri i transmetuesve. Prandaj e sakta është saktuar se ky hadith nuk është i saktë, megjithatë kuptimi i tij nuk është plotësisht do thotë i refuzuar. ë uh, se ne parim është e vërtetë se ëh mos pajtimi i umatit nuk është nuk është mshir, mos pajtimi i umatit është kundërta, është do thot fitnë dhe sprov, Asu, ashtu ashtuç që i shka than Abdullah ibn Meshudi, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam në një në një rast al-khilafu sharr, që mos pajtimi është sherr, mos pajtimi është e keq, mos mos pajtimi do thot shkakton të keqen. Prandaj në parim do thot mos pajtimi dhe kundërtthania për çamja në mes muslimanëve është e e refuzuar dhe nuk duhet me qenë do të thotë diçka e pranuar. Por gjithashtu duhet ta kemi parasysh se jo çdo mospajtim është do të thotë për çamje. Jo çdo mospajtim do të thotë është do të thotë e kundërthanje edhe në nën kupton do thot të thotë ndarje e umatit. Për arsyes se neve duhet ta kemi parasysh se janë disa me një fjalë do të thotë mospajtimi është dy lloje. Mospajtim i ndaluar sikurse mos pajtimi në çështjet e fesë, mos pajtimi në në në pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në vërtësinë e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në burimet e qarta të fesë e kështu me radhë, mos pajtimi në këto çështje është e refuzuar dhe është sherr dhe nuk duhet do thotë ta ta legalizojmë neve si musliman apo ta pranojmë atë. Sikurse që mund të jetë do thotë mos pajtimin mes të ehli sunetit dhe shi'a desil të, të refuzojnë do thotë pejgamber refuzojnë do thotë që xilafetin e Osmanit apo xilafetin e Abu Bekrit Omerit ekjsto me radh nevet nuk duhet të nënshtrohemi me këtë mos pajtim dhe do thejmë se kjo ka qenë rahmet në mes të muslimanëve dhe ta legalizojm ase si duhet ta refuzojm dhe mos ta pranojm dhe ky është do thot mospajtimi i ndaluar. E lloji tjetër i mospajtimit është mospajtimi i lejuar, i cili ndodh në çështje do thot mund të themi ato dytësore dhe nuk janë thelbësore do thot fes. Sikurse mospajtimet në çështjet e fikut, sikurse mund të themi do thot mospajtimet nën branda me dhëheve, kjo detyrimisht është rahmet, është mëshirë për umetin dhe kjo vërteton atë zemërgjërsinë që ka do thot kjo fea jon që në qështje të ndryshme të egzistojnë mendimet të ndryshme dhe mos pajtime, mirë po në të njetin ko ato mos pajtime mos të nënkuptohen se jënë përqamje apo jënë dhe thëtë ndarje në mes të këty në djetarve. Për arshtu e se neve e kemë parasysh se ka pas mos pajtime në mes të imam Ebu Hanifes dhe imam Shafiut apo imam Malikut, me gjitha të Këta djetarë në me zvete e kanë trajtu vetën si dhëma njëri tjetrin e kanë trajtu si djetarë të respektuar, kur jenë taku, do thët, jenë taku me një mirësielje dhe me një mirë kuptim, dhe i kanë tekalu, do thët, të mospajtime, dhe këto mospajtime kanë betë mbranda kornizave të debatit shkencor dhe të vërtetimit dhe përgjët, posedimit të argumenteve me të cilat ata kanë fol, nuk i kanë dhënë thotë kohje të ndonjë natyre tjetër. Dhe kjo formë e debatit apo kjo formë e mospyetimit ndaj mos dietarëve, padyshim se është rahmet dhe është mëshirë. Zoti dhe mëshirë. Mir hoxhallahi ju shpërblet për shpyetja radhës kjo. A është fars thotë ky ajet Kuranor në të cilin thotë Allah i madhëruar, falu për hir të Tij edhe në pjesën e natës edhe pas sejdës, para pas namazit fars. Ajeti përcjell në pyet për ky shikues është një ajet thotë i cili me të cilën urdhërohet pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam që të falet një pjesë të natës. Dhe umin Allahy i madhërisht thot në në Kur'anin famullot, "Waminal leili fasabbihhu wa adbara as-sujud" eh që do të them përkthimi i këtij ajeti ose një pjesë të natës të madhrorë e Zotit e madhëreshëm dhe gjatë fundit të namazeve e madhrorë e Zotit e, e plotfuqishëm dhe ky ajet do thot komentatorët e, e Kur'anit kur kanë folur për kët ajet kanë thënë se këtu është përcyer urdhri është drejt për drejt për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam elaj prandaj kan thënë se i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem disa prej ulemave kanë thënë ka qen obligativ e falja namazit të natës do thonjë një specifik e Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem ndaj muslimanëve do thot musliman nuk e kanë obligativ faljen e namazit të natës kjo është një gjë e preferuar kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka pas vajhib dhe ai e ka fal vazhdimisht dhe nuk e ka lënë kurr përveç se kur ka qen ismur madje edhe kur kur ka qen ismur e ka e ka bër atë kazë kaza do thot gjat ditës Kurse disa komendatorë të Korani kanë thanë se qëlimi i këtyre e, ajeteve është për qëlim falja namazit të akshamit dhe namazit të jacis. Në thotë se në një pjesë të natës muslimanë jënë të obligumë me e lutë Allah në madhërshmë dhe me falë namazin dhe kjo është do thotë namazit të akshamit dhe namazit të jacis. Zotë e di më smiri. Po, që Allah ju shpërblif, për e tjera dhe sushkja. Filë i mishë nga përshë Thëtë kjo është pyetja, nëse je imam dhe je duke falur namazin e pas ta je prisha pëtesin, qëfar duhet të vepruar në një situatë të tilë? A duhet të jepet selami, apo vetëm të largohemi nga namazin? Po, është një veprim që është mundur shumë të ndodhë të njerëzit edhe duhet man, të sharohet kjo për faktin se mund të balovacohet se cili musliman po sashtë ishtë ata të cilet dalin imam. Nëse ndodhë imamin dhe duke fal namazin indo me e prish namazin atë në atë moment kërkohet prej tij që ai të tërheqet nga vendi ku e fal namazin dhe dikush nga personat që janë pas tij duke u falur të të të delt përpara dhe ta vazhdojë namazin aty ku ka mbetur imami i cili e ka prishur namazin kjo është ai veprimi që duhet me bë imami kurse atëse a atë duhet imami nëse e prish namazin me e, me dhan selam apo vetëm e, largohet prej namazit pa dhënë selam, edhe këtu ka trajtime, edhe e saktë është se e, nëse imam pri, i prishet namazin nga prishja e abdesit, atëherë nuk ka nevojë të thotë me dhënë selam as në të gjatë as në të majt, vetëm të rrihiqet do thotë nga nga falja, vend falja e e tij, del përpara një personi i cili është më afër ti do thotë nga brapa dhe ai e vazhdon namazin. Zoti i di më së miri. Merr Hajalla ju shpërblef pyetja e radhës është nga një trishikues asaj tjetër e cila ju pyet kështu, thotë, është e lejuara ose është mëkat të marrësh pjesë në garash shpërbluese, ku për shpërblim merr një shumtë hollave. Çështja e pjesëmarrjes në garat shpërbluese është është domosdoshmë shumë problematikë bashkohore edhe aktuale në në në në këtë botën dhe këto Fatkesish shumica e tyre janë do të thotë të ndaluara. Posaisht ato të cilat janë e, vetëm emrat i kanë të ndryshme, por shumica e tyre janë bigjoz. Do thotë kumari, të cilën e kanë ndaluar, do thotë Allahu i madhreshëm, si shembulli këtyre janë lloi llojrat shpërblyese do thotë fatit, apo edhe llojrat e llota, të cilat janë të njohura tani dhe shumë të përhapura fatkesish edhe mes në muslimanëve, të gjitha janë këto të ndaluara dhe konsideron lloje të bigjozit parcelën ka ndalu Allahu e madhërisur me në Kur'anin famlar. Dhe besimtarit duhet të u largohat atyre. Dhe çdo formë e lojrave shpërblyse në cilën ne investojmë diçka, japim diçka, për shembull e blem një kupon apo pjesëmarrja jon është më me një investim të një pasurie, dhe nga ai investim presim do thot një fitim të të një shume të parave apo fitim të një dhuratë e të cilën do të do të na bië neve apo dikujt nga pjesëmarrësit kjo konsiderohet do thot lloj e fatit edhe lloj do thot e ndaluar bighaz nga e cila duhet të largohet muslimani i sinqert zoti më i mëshmirë mirëhoj që ju ishte pyetja E fundit saj për këtë pjesës e partë të këti emisioni, ju e ju falim dërëj për përgjitje, rikëthejme për të vazhdoar pjesër e dytë pas një shkutje. Mirë. Të ndërëuar të rishiku, si që edhe i kuptuat, ne pëndam ju për pak shasti, ju dhe me të i vazhdoj një shoqerimin me emisionin të uaj, duke kërkuar përgjitjen, rikëthejme pas një shkutje të shkurtër. Tërremu alikum të ndëruar të rishykuës, edhe një erë ku do jeni duke në ndjekur, pa që adhem shira, lau të qafë me ju. Rikëthejmë këtu për të façduar kështu pjesën e dytë e këti emisioni, si që edhe e keni kuptuar, më mua në studi, është hoqë a ju më ndëruar, a le audina bazi. Hoqë për pjesën e, e dytë në faktë e këti emisioni, është nga një të rishykuës, dhe thot kështu kam bër portrete tre njerëzve të ndryshëm duke mos e ditur se është mëkat pasi që kuptova thotë unë ndalova këtë gjest mënjerë mirë po më duhet të bëj edhe një për punim të fundit të cilën e kam premtuar kohë me par një personi duke ditur tani se ky gjest është mëkat dhe më vë ditë të plot po e bëj a ka mundsi thotë që Allahu ta pranoj pendimin tim nëse betohem se nuk do ta përsëris të, të njëjtën vë për përseri uh, Vizatimi e, apo portretimi i qenieve të gjalla nga vështrimi i sa më konsiderohet me, me laps, është fjala do thot apo me ngjyr, nga vështrimi i sa më konsiderohet si diçka e lejuar e ndaluar, e, për faktin se vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një, me hadithot fa'ilul lil musawwirin mier atat tisid i portretizojn apo i, i i vizatojn do thot të, të tjerët. Dhe këtu do thot janë për çillin qeniet e gjalla pavarësisht ajë do thot njerz, kafsh apo diçka do thot të tktill, gjitha janë të ndaluara. Ajë çka i lejo do thot artistit apo personit i cili mirë do thot me vizatim, me art në përgjithësi që të pikturojë dhe të vizatojë, janë do thot çënjet e ngurtë dhe objektet e e, e të të ngurtë do thot që të cilat nuk janë frymorë dhe nuk janë të gjalla praktik kur do thot ai është ka kërkohet. Në rastin konkret unë e përgjoj do thot këtë shikues do thot që i është largu do thot portretimit të të qënieve të gjallë, po edhe për rastin e fundit e kisha këshillu do thot që mos ta bëj at hap për arsye se është një parim në jurisprudencën islame la ta'ata li makhluq fi ma'siyati fi ma'siyati al-khaliq që njeriu do thot nuk lejohet ta pasoj do thot krijesen duke i bërë do thot mëkat krijuesit prandaj unë e kësha këshilu që t'i largot, mundot nëse i ka premtu këti personit mundohet t'ia kompenzojë do thot atë premtim me ndonjë akt apo me ndonjë veprim tjetër. Zoti i di më së miri. Mir hoxha, Allah ju shpërbleftë shpyetja e rrallës nga një çelëshikues tjetër, i cili ju thot ditën e mbar hoxha është festuar festa e ashtuquajtur Shën Gjergjë. Sa lidhet kjo thot me besimin islam, a është e drejtë të festohet kjo apo jo, pasi ne shohim shumë prej qytetarëve festojnë në forma të ndryshme. Vërtet kjo pyetje është me interes dhe është nevojshmë të sqarojmë për faktin se është shumë e paquptim do thotë për për muslimanët të spaku ngana ime që ta veçojnë do thotë kët ditë dhe ta festojnë për faktin se nuk është një nga ditët e cilat janë të vërtetuara si ditë feste për muslimanët. E çfarë është edhe më më e, e paquptim apo më keq se në tërëkët është fakti se shumë njerëz musliman do thotë të, të pavedihshëm apo të desilat nuk i kanë parasysh mësimet islame, para mendojnë se ky ve kjo fest apo veprimet që bëhen do thot në kët fest janë veprime të cilat ndërlidhen me fen apo me islamin përgjithësi, sikurse që është do thot vizita e varrezave apo vizita e tyrbave e kështu me radhë dhe ata njerëz të cilët i bëjnë këto veprime para mendojnë se janë duke bërë veprime të, të fesë, ve, veprime të islamit ë uh, und them filimis do thot si fest kjo nuk ekziston jo vetëm në islam por nuk ka as do thot një fe e vërtetuar madje edhe edhe te krishterët uh, si fest do thot nuk ka do thot këtë këtë kontekst te cin ja japin njerzit uh, por fatkesish ka mbet do thot më shumë si tradit por edhe në anën tjetër edhe si veçim do thot i kësaj dite me këto veprime themi se muslimani duhet të jetë i larguar nga këto veprime vizita e varrezave edhe kërkimi i ndihmës apo largimi të ndonjë smundje apo largimi të të të mërzis apo me umartur me dikën sikurse që e kanë traditë do thotë të të rinjët apo të rejat apo kështu me radhë do thotë në këtë ditë shkojnë për tyrve edhe lënë aty do thotë ndonjë para apo diçka të till apo bëjnë lutje i bëjnë disa veprime që fatkeqësisht besimtarin e shpinë do thotë ju në mëkat po është spini më katin më më të madh që është shirku, e kjo është do thot me i shoqëru dikatjetër Allahut në adhurim. Për faktin se nëse muslimani e shpërfill krijuesin e tij dhe në vend që ati ti kërkoj shërim, ati ti kërkoj do thot zgjidhje të problemeve, ati ti kërkoj do thot që t'i ia jap suksesin, të shkoj do thot në një vend, në një varr, në një tyrbe ku uh, është i shtrirë do thot një njeri që ka vdekë me qindra vite më herët që është bë hije pluhur, do thot nuk nuk nuk nuk i ka as estrat aty më, do thot dhe ati do thot ti ti kërkoj do thot këto nevoja, atëherë padyshim do thot kjo vepër është prej veprave më të këqija, mëkate më të mëdha që mund t i bëjë njeriu në këtë sipërfaqe tokës. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allah i madhreshëm ati personi i cili e, i shoshtron Allahut në në adhurim do thot i bën shirk, e, nëse kur del para Allahut e Madhërisëm, Allahu xhalla wa ala do t'ja kthej shpinën atij dhe do ta lej atë së bashku me shirkun e tij. Do thot nuk do t'i përgjigjë lutjes së tij. Prandaj neve duhet të kemi parasysh dhe ti largohemi këtyre veprimeve, duhet ta dim se neve kur themi la ilaha illa Allah Nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Tjetër përveç Allahut të Madhërisht, atëherë neve e kemi deklaruar me gjuhën tonë se ne nuk i nenshtrohemi, nuk i dorëzohemi, nuk kërkojmë mbështetje, nuk kërkojmë furnizim, nuk i lutemi, nuk e madhërojmë, nuk e shenjtërojmë, nuk kërkojmë ndihmë dhe nuk kërkojmë shërim nga askush tjetër përveç Allahut të Madhërisht. Atëra kjo duhet më qenë edhe në veprat, në praktikën tonë për jetëshme. Domthonë, edhe edhe në ballafaqimet tona me të cilat do të thotë na ndodhin. Ëh, pra edhe një herë i porosis dot të, të gjithë muslimanët që këto veprime t'i largojnë nga vetja e tyre edhe në Shën Xherzi edhe në në kohë të tjera për arsye se janë veprime që Islami do të thotë është i pastër për prej tyre e, e fatkeqësisht shumë prej muslimanëve mendojnë se pjesë të praktikave dhe ceremonive të fesë janë këto gjëra e, e, e është vërteta as që Islami është shumë larg tëra praktikave. Zoti po, e dhe mësimire. Po xhallahi ju shpërbleftë, në ndërkohë vjen një pyetje tjetër nga një televizionist tjetër i cili thotë kam dëgjuar se xheneti është në, në këmbët e nënës. Nuk e di nëse kjo është hadith apo jo dhe ju lutem thotë do të më tregoni diçka më shumë rreth kësaj. Po, kjo është një hadith i vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë se xheneti është në, në, në këmbët e nënës. Dhe koment i këtij hadithi është se e do thot është një hadith i cili nxit apo të themi më mirë ia tërhek vretjen besimtarit se nëse dëshiron me me arrit gjenetin do thot me arrit shpërblimin e xhenetit atëherë duhet ta kuptoj se kjo mund të arrihet duke e respektuar nënën dhe duke qenë i mirësjellshëm ndaj ndaj prindërve e posaçërisht do thot nënës gjatë jetës së përditshme neve dim se hakui nënës do thot te drejta e tësin e ka do thotë nëna ndaj ndaj fëmisë do thotë që apo themi do thotë fmia ndaj nënës është shumë shumë e madhe dhe kjo nuk ka mundësi të kompenzohet me asnjë veprim të cilën mund ta bëj fëmia gjatë në, në, në këtë jetë tregohet një hadith i, i qartë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam senin një yeri do të gjatko se hajit ai kishte marr nënen e, e tij dhe kishte vendos, do thot në krah dhe e ka bërë do thot tavafin. Duke pas do thot nënen do thot duke bart në shpinë. Dhe ë pasi që e kryen tavafin vjen ky person së bashku me nënen e tij te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe i thot o i dërguari i Allahu thot e sheh do thot se si po sillen me nënën tim se si po e respektoj dhe po i ndihmoj do thot që që ta kryej hakun thot ë a me kët veprim që e kam bëj ai kom dal hakësh do thotë ai kam ai kam bëj do thotë ai kam kry borçin që e kam ndaj nënës time athar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me kët çka ke vepru nuk i ke dal hakësh as ato nëntmuj të cilat ai ajo të ka bart në në barkun e saj dhe nga ky veprim apo nga kjo kjo përgjigje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptojmë se sa është haku i nënës Pra ndaj, e, kjo hadith dhe të vërtetat në do mos dëshmërin e mërsjeljes që neve të jemi të kujdeshëm dhe i nënes e, ton, kur aja dhe, thad, smuhet, e, kur ësht, dhe thad, pleqeris, të smuhet, kur është dhe të në moshën e pleqëris që të jemi të mërsjelshëm dhe i prinder me në përgjësi, për arsye se e, e, njën nga urdrat të se atë kanë arë se bashku dhe të me adhurimin Allahut të madhërishëm është urdri i dytë, وبالوالدين احسانا چند ai prendreva te jemi te mirësjellshëm zoti dhe më smire atëher viem tek pyetja fundit por kthem emocion me celën përpjekje pra edhe do të përmbyllëm këtë takim thot një televizikues kam dëgjuar për ata persona të cilët bëjnë çdo veprim me dorën e majt pra janë majtak që han shkruan dhe veprime të caktuara bëjnë me dorën e majt e kanë haram këtë jot abe pjesë këto edhe unë pasi si fëmijë me ka shoqeruar një veprimi t'il dhe nuk është diska që unë e dëshiroj, por që me kam dhe shprehi. O, është e vërtetë që janë disa persona në gjitha shoqerit, dë thotë, në botë që priren dë thotë që ti krynë, dë thotë, ato puntë më elementare me dorën e majtë dhe kjo im, umbetet atër e shprehi dhe nuk kanë mundësi pastaj të kthehen dhe eh, të punojnë apo i të i bëjnë të njëtë atë veprime me dorën e djahtë. Si Sik Pastaj e, ushqimi, pija, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Në kavëshërimin e sam e ndaluar nuk është që ne të shkruajmë me dorën e majtë. E ndaluar është vetëm ushqimi dhe pija. Kështu që neve patjetër duhet që ta largojmë këtë shprehi qoftë edhe me një mundim që ushqimin ta hajmë dhe ta pimë vetëm me dorën e djathtë. Për arsye se treguohet një hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, në të cilën i dërguari Allahut ka qenë në një sofër me disa njerëz edhe një njeri fillon do thot me hanger ushqim edhe han do thot me dorën e majt edhe pejgamberi sallallahu alejsalem i thot te haj do thot me dorën e djatht atëherë ky arsitot thot nuk kam mundsi mall nuk kam mundësi me hanër me dorën djath, dorë e djathtë, pa me dorën e majt. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi dhehrohet e çorton dhe thot gjithsesi do të kesh mundësi që të hash me dorën e djathtë me një fjalë thotë e ndalën, thotë që ai ta ta fut ushqimin në gojë me dorën e majt. Prandaj e domosdëshmja është që këtë shprehit ta largojmë në ushqim dhe pije. Qoftë edhe do të thon, si thash pak më herët, edhe nëse mundohemi pak, po kjo është do thot çështje kohës çoft një ditë, një javë apo kështu pak më shumë apo më pak, mund njeriu të thotë ta thej, do thotë këtë shprehi, tek e fundit nëse është mundësia dhe ta lidhim dorën e maj deri nat kohë që ne vetë të mësohemi ta përdorim dorën e, e djathtë në në mënyrë të drejtë, atëherë rikthehet apo mund të largohet kjo shprehi. Kurse për shprehit tjera shkrimi apo marrja e gjërave tjera e kështu me radh, këto inshallah nuk ka të keqe nëse nëse bëhet përdorimi i dorës së majtë. Zoti i dhe mësmiri. Mir hëqalauden Allahu ju shpërbleft me kaq çpo e punëbim këtë takim. Zoti ju shpërbleft edhe juve për ftesën. Të nderuar të rishikues, Allahu ju shpërbleft edhe juve për vëmendjen tuaj dhe për shoqërimin që e bëm koh pas kohë bash, duke na shkruar kështu edhe në, në postën tonë elektronike. Lëm takim për javën që do të vijë ndër atëherë. Ju lëm në kujdeset e Allahut. As-salamu alaykum. Ah, ah,